Їхали чуваки з Криму, без сіль, зима, холодно на дворі. Ну, їдуть саме в одну сторону, дороги забивання поскорзнулися у другу. Ось їжають так, за пів кілометра до лісу. що сліжить Ну, на перебігоді подивився чоловік, каже, браття, лисеця. А то на послідній, каже, я візьму та буде моїй бабі наворотник. В общем, на хумір поношу. Доїхали, шай рибу вони ведли. На послідній підводі була шайреба. Може і на парікулі, але я не бачила. Скинули і їдуть. Санецю дихать, тут дихать. Та вона лежала-лежала, ніхто на неї. Не бала не внімання. На листечку. Ніщечку підвела, стайки да рибку на дорогу. А чубаки собі їдуть і співають. Скидала, пли зі саней і лежить. Олежа на полежав далеченько їхали. Вона стола, позбірала рибку купку, подивилась їм услід та й давай їсти. Ось із лісу виходить вовчик-братік. Іде голодний, могай тиждень не їв в його обочи. "Здрастуйте, телесничко сестричку. Здрастуй, вовчик у братіку, каже. Що ти їси, рибу? Так дай мені піди, каже на Так я ж не вмію каже, а я навчу тебе. Я вже ти мене Дай й хоча, та ні, каже, іди на нови. Ну, що розпоїла вона ту рибку, а він слінку покоптав, а мала на дворі очі зляпаються. І ще до ставка. А там пробита колонка приходять до ставки. каже, сідай, зробляй поставку колонку і каже. Ловись рибку, велика й мала. Ловись, рідко, велика й мала. Він устрамлив, остав колонку, а вже так, під вечір, мороз береться, бобудавить. А вона, бідна, аж кричить. Та вже трудно їй бобі, що мороз давить. Ну, він смик, а лисиця біга. Гомстав, та мерзне, вовчий швіст. Мерзне, мерзне, вовчий хвіст. А воно замерзає, бо вже ж люди не йдуть по воду до оболонки. Смекнула звук така, довися, репко, велека, та все велека. А вона била так, мерзне мерзне, мовчий хвист. І зачук, віст. премерз. Вовк як смекнула, та ой, лесечко, не ве А я собі дураче казала, довися, репко, велека і мала. Ти казала, ой, все та все велека. Ото й не витягнеш тепер. Вона тоді що робить? Та в село. І кричить, люди, люди, бить, люди, волкобиць. Ну, йде хто з печергами, хто з вилами, хто з коромислями. У кого було під руками. І біжав до оболонки. А вона в першу хату разу вскочила. А воно вже так світати почало. А от її баби діжа була приготовлена. Вона заглянула в діжу, та перевернула так на себе. А вовка того лупцюють. Перевернула ту діжу, замазалася у опарку, і іде. А вовко так набило, що він безпоста стався. Іде, а воно ж кісто тече, а так поїде. Ось вовк такий сунеться нещасний. Ну, вдома я ось тобі дам лисити. І стрилися вони. А він каже, це ти, та ти подивись, каже, що ж мені зробили, в мене й мозок ти че, бачить чи не бачить? Тоді вони мене кажуть до моєї хатки. О, постояв, подивився й пораїв лисицю хитру, і сидить мене на вулкові, та каже, бити не биту везе. Бити не биту Що ти там бурчиш? Та Тату, як хам, що бити й та по биту везе. Ідять сидіть, каже, бити не биту везе. А він її нього тягне. Та до нори, а вона тільки шурх у нору. Ха, каже, вийди мене в яку привіз. Ну, підожди, каже вук, я тобі отомщу. І пішов, не пішов, а посунувся. Як же ж тобі отомщить за те? Віддєте! Пішла Лифічка вдоль, споруги. Не сміє, Болодіро, вина в село, а баба така, як у серця, пиріжки з маком. Та й поставила на вікні, щоб вони трошки щопле. А вона тільки, цапче той, як цього, пиріжечок, і вкрала у баби. Вкрала? Ну, іде, а хлопці пасуть череду, пічки пасуть. Хлопці, а ну, каже, проміняйте мені пічка за маковий пиріжечок. Та де ж ти таке бачила, щоб там маковий пиріжечок та бичка гіняли. Ну як вона, а таке ж би просила. Він і солодкий, він і добре, ну вони дали. Ну кажеш того пиріжечка, каже, не той. Не їжте, поки я за гору бичка завидамся. О, вона до пиріжечка, а вона з того пиріжечка мак виїла, та наловила горобців і сміття, та й напхала тобі. Завела вона того з-за гору хлопця, глянула, ну шо, все, лисита їх перехитрила. Провіла вона бичка до лісу, нарубала там з дерева, зробила саночки, запрягла, а їде. Їде на санчатах, уже в то було весна, а так вже п'ять зимо. Їде санками. Ось іде вовк. Здравствуй, лисечко-сетрицько, здравствуй, вовчеку-братіку. Де ти взяла бичка? Виміняла. Так підвези й мене, а? Станочки, коли поламаєш. Та я хочу одну лапку. Сідай, живе, а, а вона трість. Трість, а вона каже, ой, вовчику, братико, ой, ляночки поламаєш. Та то є орішо, тадай гай мені. Та то в мене був один, каже. Тежечко-тєчко, я й другу лапку положу. Вовчику, братику поламаєш станочки. Не поламаю, і п'ять їдуть. Ну трість, й п'ять, та вовчику, братико, самки тріща, не тріща, а Ну, я ворішок. Так, теж ті дай. Так, не мав в мене. Тут було два. Лисичко, сестричко, я, каже, положу одну ножку. Вовчеку, братику, поламай санки, Не поламаю, поклав. Трісь. Ой, санки тріщать. Та ніка то в мене кісточки тріщать. Лисичко, сестричко, я, сяду весь. Та, Вовчеку, братику, та фаночки ж тріщать. Та, тут тобі так здається? Він тільки бухісів, а санки тільки раз і розламалися. А сякий такий, що ти наробив? Кодама мені самки? Та каже ти віз і рубай дерево. Крива праве, кривий праве, пішов він, їс, каже, рубайся дерево, криве, та все криве. Нарубав криво, вік. Що ти приніс? Та ти такий, і такий, такий. Ну, на що ти такого приніс? А я то не рубається під рівнем, я тільки криве. Буде колобочка, а я піду, нарубаю та на тасанки. Пішла вона, а він взяв колобочка, зарізав, середину вийів, напхав солом'якою, підопер деревину, та й пішов собі. Пішов, вона вернулася, ох те каже, безсовісний, а він надалеки каже, ну що, ти мене тоді побила, а я тобі тепер. И вот дяча в болк на встречи. И все.